Tänk vad det är lite kittlande att ingen av våra lyssnare vet att vi sitter här nakna. Homslöv. Ja, men det var den lilla gingen värd. Littel gingel. Ja. ja, den. Den heter, <laughs> den heter härliga krappen gingen. Vem <laughs> blev nog... Och den har mm. du gjort, Nils. Ja. Mm. Grattis till dig för att du är ett geni. Tack. <laughs> har du ett äh, äh, producentnamn? Nej. Så Nej. Om, ni har några, om ni har en podd utan jingle, då kan ni... Med pod Times. Välkommen till Härliga kroppen. Hej, Nils. Hej. Hej, Kalle. Hey. Hej. Hej. Och hej Rebecka. Ja, hej. Det var mitt intro. Jag har inte någon mer. Men <laughs> här... <laughs> jag förvarnade dig på vägen hit. Du är programledare. Du ska vara ja. en härlig prata. Vad ska du prata ja, om? Ja, men jag sa hej. Det är allt som kan av mig. Ja, men idag är det podd igen. Aha. Härligt. Vad, vi... vad kul vi ska ha på ja, vad, vad vi skämmer bort är lyssnare. Ja. Eller mm, det är... Ja. Nils, hur mår du? Ja, var bara fint. Ändå tuffare än som det jag tror. Ja, Aha. snyggt. Du då, Kalle? Alltså, jag har nyss käkat en inbakad pizza med jättemycket ost. Så att just nu känns min kropp som en inbakad pizza med jättemycket ost. Mm. Så det är ju härligt på Ser ett Ser ut som en också. <laughs> ja, men det gör den ju kanske. Så. Sack Sacco sex-grejen. Mm. Sack också sex. Jag har, också, mm. jättebra. Jag har mm. också ätit en pizza. Det var gott. Mm, mm. Så gott för mig, gott för dig och gott för din Nils att du har två kattsbyr på ditt trappsteg. Ja. Vem vill inleda med en härlig grej? Ja, alltså jag har en grej. Du kanske har läst något. Jag har läst. <laughs> <laughs> jag har läst en grej. Det? Läst nu. Jag du? Ja, tänkte faktiskt ha det. Jag, ja. för jag vill fortsätta eh, öva min högläsningsröst inför att Eh, kommersiell radio ringer och mm. vill att jag ska vara reklam. Boys! Eh, och det här återknyter ju till en sak som vi pratade om i första avsnittet när vi pratade om eh, första mensen. Det handlar om mens. Mm. Um, och mens är ju, kan ju vara kul. Och det kan vara jättetråkigt också. Um, men något som alltid är kul är ju historia. Tycker jag. Och som de historiematerialister. nu. Nej, men vi, det är ju tre härliga historiematerialister som sitter här och poddar. Så då så här: Historien återupprepar ju sig själv och så vidare. Så att, därför kan jag tänka att det här kan vara. Vi går i. Cyklar! likmänsen. männsen! Ja, Hej! Och då äh, tänkte jag att då kan det vara kul att såhär, undersöka um, hur vi har sett på mäns. Historiskt Och då, då slog jag upp I min läkarbok Från 1926 Då tänkte vad, vad har vi där? Och då kommer det ett urklipp Från det Knasiga gubbar som skriver om tjejer Ja, nej men hur som helst Men sen Den uppträder vanligen första gången vid 12-14 år Ibland senare Ibland tidigare Unga flickor börjar i tid av moden underrättas så att de ej utsättas för onödig skrämsel. Ja. De är bra <skrämsel> bra. <skrämsel> Fan, det kanske inte bra ska Fan Fanfall. Det kanske inte var så bra material det här. Jag är så nervös. De sitter och väntar på er respons. Så att de är utsättas för onödig skrämsel. Vikten av renlighet är även under menstruationen. Tvättning med vatten, morgon och kväll och täta ombyten av bindor det vara självklar. Mm. Det är viktigt. Och sen angående vad vi pratade om vad, vad som kommer med mänsen förutom själva menstruationen i, i, som sådan. Blod och och Blod och, och slem blod. och sånt. Ja. Och guds fred. <laughs> ja. Uh, ja, precis allt sånt härligt och ohärligt Så kan ju menstruationen, nu citerar jag igen uh, Ibland även vara åtföljd av smärtor och illamående Smärtorna förläggas i allmänhet till korsryggen Ibland till underlivet Och varar från några timmar till ett par dagar det kunde vara mycket höggradiga, och under sådana förhållanden är det naturligtvis en stor frestelse att tillgripa bedövningsmedel, såsom sprit, eller till och med morfin. Mm. Sprit. Sprit. Bort. Om du får välja mellan sprit och morfin, väljer du sprit då? Nej. Nej. blir. Oh. wow. Nu blir du nu <laughs> Nej, jag Blir du nervös? Nej, jag blir nästan provocerad. Va? det här med en ren levnadsmänniska? Ehm... <laughs> um... Att jag har ju... aldrig testat morfin också. jag vet inte. Jag har ju testat Nej, med. inte jag heller. Mm. Så jag vet inte, men jag tänker mig att mitt morfin är härligare. Jag tror mm. ju verkligen det. Jag minns att jag, jag var så besviken, för jag bröt benet när jag var typ 10 eller 11. Jag hade varit slarvig i slalombacken. Mm. Och då minns jag att <skratt> min, min farsa skämdes för mig, för att jag var så besviken. Och jag uttryckte den här besvikelsen även gentemot läkaren. Du att... hur jag fick inget morfin. Buhu, ja, Buhu. exakt. För jag hade varit så peppad på att få morfin. God. Så fa som fick typ stå där och skämmas för hur de hade uppfostrat mig. För att då hade jag haft någon kompis som hade brutit benet typ eh, ett år tidigare eller någonting. Något tag tidigare. Och han hade väl haft mer smärtor. Så han hade fått... Eh, de hade sjunglat i honom morfin. Mm. Och då kommer jag ihåg att vi var hälsa hälsade på honom som så här mental support, typ. Mm. Och så låg vi och kollade Simpsons. Och han var helt jävla utsunkad på det där morfinet. Och redan då, alltså så här det var väl då kanske min första längtan till berusningen. För oj, oj, oj, vad härligt det verkade. att ja. alltså, han bara låg där och typ skra skrattade och låg. Så han såg ju som en tellitabysolen. Telli vad jävligt. <laughs> <laughs> <laughs> uh, det vill jag. Jag, jag tar Jag vill vara tellitabysolen. Jag ja. väljer morfin. Ja. Jag tycker att tellitabysolen är så... <laughs> Alltså gränslöst obehaglig Men det är ju bara en bebis i en sol. Ja, och det är, men det är väl ja. så här. Även någon som. Alltså det är ju det: det är ju ingen smiley face. Det är ju alltså ett är, det är litet, litet, litet barn <laughs> ja. som är jätteglatt. Och sen är det storstrålar runt ansiktet. Ja, ja. och så brinner det ju över ja, hela ansiktet. Ja. ja, men det är ju som. Ja, alltså, o, gränslös njutning är ju kanske lite obehagligt förutom stående. All, rent generellt. Men för alltså den härliga du... bebisen i solen, den älskar sitt liv. Ja, exakt. Mm. Men och alla även... andra bara, wow, det är för mycket. Ja, och det gör man också mm. om man är kanske i morfinbubblan. Fast den tyckte jag i och för sig inte tädde sig så obehaglig. För jag uppenbarligen så blev jag ju lockad och frestad. Mm. Mm. Och, nej, men, men sen dess har ja, jag som bara beundrat morfinet på avstånd, jo. så att säga. Man har väl hört Men, att det härligt. Så. En, vacker dag. en mm. vacker dag. Drömmen är att man ska få en sån här liten knapp som man får i TV-serien. är på hur mycket man vet. Ja. Exakt. Bara, Oj, nu har jag... Nu är det lindsliten. Oj, nu det gjorde så... det lite ont här. Ja. Mm. Eller, mm. eller oj nu nu nu var jag inte så höglängre. Ja, eller så här, oj nu var TV-tablån lite tråkig. Ja. Tryck tryck tryck. Mm. Mm. Vad mycket man skulle få gjort. Ja. Ja men. Sluta vara en dikaspika nu. Ställ Ja. Eh <laughs> uh, pa pa pa pa. Spriten, morfien. Ja. Uh. Att göra detta någon enstaka gång, om besvären är ovanligt svåra eller de yttre omständigheterna är särskilt påfrestande må möjligen anses vara tillåtet. Men det är alltid en risk att göra det. Här, här kommer ju Nils, Nils karaktären i texten in. Det är alltid en risk att göra det. Det blir lätt en vana att anlita sådana medel varje gång och så småningom även vid mera obetydliga anledningar. Många kvinnor har på detta sätt blivit alkoholister eller morfinister jag ska få vakta med... Morfinist det är, det är helt fan... Att jag ska fan ta det jävligt lugnt. Ja, jag tror det. Men, ja, och sen angående... Eh, premenstruella spänningsbesvär som vi väl också diskuterade i senaste, mm. begav sig. Jaha. <laughs> Jaha. Jaha. <laughs> wow, wow. Okej, okay. tunnis, tunnis. Det Kanske vi inte gjorde förresten- men det no någon, någon gång har vi snackat det om det. det. Du för det inre resonemang. <laughs> ja, Nej, men det kommer de in på här också- i alla fall i avslutande stycket. Texten är snart färdig, lyssnare. Ja, bear with me så länge. Då citerar vi igen. Under tiden närmast före- och under menstruationen- påverkas ämnesomsättning, temperatur, puls etc. Även nervsystemet har under denna tiden ökad labilitet- en ökad känslighet och retbarhet. Hur höggradig denna påverkan blir är ju mycket olika. En viss grad av hänsyn och självbehärskning fordras ofta. Såväl av omgivningen som av kvinnan själv. Ja, jag känner ändå. det. Ja. Ge och ta. Ja, alltså särskilt ja, hålla tillbaks. Hålla igen. Ja. Hålla, jäv... hålla jävligt god min. God ja. ton. Okej. Okay. Mm. Med allt och alla. Vad oss mm. Ja. Mm. vara lycklig. Mm -hmm. Men sen i alla fall här, här får vi väl kanske, här blir det väl tydligt när den här är skriven kanske. För då, det avslutande, den avslutande meningen är i alla fall, angående PMS-problematik, så säger de så här. Att arbetsledare som har att göra med kvinnliga tjänstemän eller arbeterskor har skyldighet att beakta detta. Mm. Ja, då, då undrar man ju arbetsledaren Nils här. Ja. Vad, Bossen över oss alla. Ja. Är det, är det ett ständigt minfält på kontoret? <laughs> eller vad säger du? Åh <laughs> oh, nej! Mm. Beaktar du sånt här när du möter en arbeterska? <laughs> Jag har ju inte begärt in rapporter på eh, mina anställdas menstruationscykler- Nej. Det, gör, det hedrar dig. Ja, så det är svårt för mig att navigera. Nej inte alls. Jag har inget Jag, kan, jag har inget på det inte. Jag kan inte. Jag kan inte. Jag kan inte. har något på Jag kan inte. Jag kan inte. Men det är väldigt, Jag blir nöjd det är gott av det inte. Jag mm. kan Jag kan inte. Jag kan Jag, jag ska bjuda som, som kompensation för, att, för det eventuellt inte superspännande segmentet om, om mens mm. cool. på ett exempel på något som jag tror att vi kommer skratta åt om 50 år oh. mm. jag tror att vi kanske spännande. kommer skratta åt det om, om 50 sekunder till och med för att det här låter för sjukt förråsamt <laughs> ska vi ta oss en lyssning <laughs> ja. det här är en kroppsfunktion som som, är som dyker upp i fråga doktorn Stinkbomben skriver så här. Såg i ett tidigare program som ni hade att ni missade svaret på en fråga om, pers om en person som luktade fisk? Jag lider själv av detta ovanliga tillstånd som heter trimethylaminuri. Det är lätta grejer man får. Trimethylaminuri. Ja, du ser ja. det är som är ja. dåre mig <laughs> ja. Berätta igen om det här tillståndet så personen i fråga får svar. Det var riktigt ja. uppmuntrande. Det finns här. väl inget egentligen enklare namn på det utan i så fall fiskluktsyndrom. Det finns, man kan ju lukta fisk av andra anledningar, men i det här fallet så finns det alltså ett ovanligt tillstånd där man inte det kan bryta ner ämnet trimetylamin, som finns då i vissa. Födeämnen. Det här hade inte jag koll på för det är så pass ovanligt. Men nu fick jag hjälp av dig som hade det där ute. Mm. Och då här kan det vara vissa saker. Man kan inte bli av med det här. För Man har inte förmåga, men man kan kanske minska på att äta fisk och kött och lite äggar och så mycket proteininnehållande saker då som är, kan vara svåra sen att bryta ner. För då blir det så att det kan lukta fiskaktigt ur kroppsväskor som svett till exempel. Att det blir en doft av det här. Så att då kan man ju prova att lägga om kosten om man nu känner igen känner någon som har det här eller känner igen. Men naturligtvis är reda på om det är det man har. Mm. Alltså, shout out till alla med fiskluktsyndromet! Skitkramar! Finns ju chansen! Alltså, vilken jävla skadeglädje ja. i Fråga doktorn. Alltså, doktor Åsa, vilken, ja. ja. vilken taskdoktor! Ja. Vilken taskmört! Ja. Ja, men. ja, men... Ja, men alltså... Ja, dels är det ju... Alltså, fan, Fråga doktorn. Det är ju en, en speciell... Eh, Dynamik där Ja vilken skärgång de har Och Börjar skämta om då, re, mia", så typ Hur, hur knäpp namnet är ja. Och det är ju ja. helt sjukt Annan rolig grej i det klippet Är ju hennes osäkerhet När hon säger att ja Då kan det lukta fisk Ur kroppsvätskor Som <laughs> <laughs> svett till exempel <laughs> Vill, det var, det så... vill jag ha en uppräkning där? där vill jag ja, ha mm, en uppräkning? Ja. Mm. Mm. Vilka... Är det bara jag? Om inte så säg. Lukta kisset fisk. Tuppen ja. Mm. Lukta kisset fisk. Det vill jag veta. Det lär du göra. Kissa är ja. väl känsligt för lukt? Det är jag tror det. Det luktar ju kaffe, ibland. Ja. Mm -hmm. ja, ja. Det luktar väl lite olika grejer, va? Det, ja. det, har jag, det har jag känt av. Kitt ja. kiss. Ja, alltså, det är ja, absolut. Det kan du ju göra. Mm. Uh, kalaspuffar, annan klassiker. Det äter mycket kalaspuffar. Oh, det det, det mm. Ja, det är så jävla konstigt. Och då luktar det ju då ja, då luktar det ju verkligen gott. Nej. Mm. Va? Nej, jag börjar tycka att kalaspuffar luktar kiss. Det är det som har hänt. Ja, kusen. Dåligt. Ja. Nej, men sen också så här, Jag alltså, vet inte. Fisklukt syndrom. Det är ett bra namn. Ja, men jag vet inte riktigt om jag tror på att det finns. <laughs> Vad var det hette som skrev in? Stinkbomben Stinkbomben. det alltså, är ju synd Det är ju synd Jo men alltså jag tror att den så kallade läkare Som uppfann det här Hade det själv Ja Exakt. Och är det inte bara en bortförklaring? Ja, det är bara... Men... Jag luktar så illa det är många som har sagt det till mig nu måste jag ha något för, någon förklaring ja. här. Tur att jag har en legit, legitimation här på mig runt ja. halsen. Då ja. säger jag bara ja. oh, jag har inget ja. namn på det men jag ja. säger att det heter fiskluktsyndromet. Ja. Nej, det heter faktiskt trimet, lya, rimid så många stavar så mm. att ingen kommer uttala mm. det. Så är det faktiskt. Då ställer ingen några följdfrågor. Ja. Okej, men jag måste bara få bjuda in lyssnarna i den misär som har rått under den här <skratt> inspelningen för som ett jävla brev på posten så lägger ju en av mina katter en världens största spya på hallmattan fem minuter innan ni kom hit ja. och det var ju som jävla omen <skratt> det här <skratt> katastrof podd helvetet som har haft teknikstrul ja. Men som har haft det eller? Konstiga känslöyttingar från min sida. <laughs> Rebecka försökte inleda med att, och berömma gingen till den här podden du... Och det var super snällt beröm, men jag tog det inte som en rimlig person. Dåligt material. Det kommer komma mer. Ni kommer få höra det materialet. Ja. Ja, det var väl inte något mer egentligen. Men vem då håller på hur länge som helst? Fritsamma. Nu fortsätter det är jag. något för när vi ska släppa ett sämst off-avsnitt ja, <laughs> så alltså jag raderar ju typ allt extra material ajajajaj aj, aj, aj. ja, det så har det. vi inte tagit i gruppdiskussion nej det är visst är det det, <laughs> det. det, ja. sån, det är exekutiva beslut ja, som det. är tillåtna vi kan kalla dig baguettklippan ja. <laughs> <Baguette>. <laughs> ja det heter du okej okay. då ska jag prata om en sak nu ska jag försöka förklara någonting som jag inte ens själv kan förklara. Oj. <laughs> så. Att det är så här. Okej. Ni vet när man blir riktigt sur. Så sur att man vill slå. Slå. Mm. slå. Man, tar fram sin, man tar fram sin lilla näve. Sin lilla hand. Och så tänker man nu. Nu ska jag slå den här personen på munnen. Ja. Wow. Så. Och det kan göra så att du dör. Du kan dö av att slå någon på munnen. Alltså du kan man själv dö? Ja, för så här. <laughs> så här, nu ska ni höra. För om man slår på munnen, då kan man ha typ ett sår på handen. Ja. Samtidigt som man slår på munnen. Och då kan man slå på tänderna. Och då har man ett sår på handen. Och så har man tänder mot handen. Mm. Och då, och så är det så här. Att i munnen så har man bakterier. Och de kan vara dödliga. <laughs> Va? här. Alltså fick streptokocker där också? Ja, jag där. vet inte. Men nu ska jag läsa. För det här var min, nu, nu, nu, nu, nu lyssnade ni, fick ni höra på någonting, en sjuk förklaring. Mm. Men nu ska ni få höra en ännu sjukare text. Mm. Det kan vara livsfarligt att slå en med annan människa på munnen. Anledningen till det är bakterier som finns i munnen och på tänderna som kan vara dödliga för den som slår. När man slår mot munnen finns det en risk att man kommer åt tänderna och får ett öppet sår och får, då får du även bakterier på samma ställe och då kan du dö inom en vecka om du inte uppsöker läkare. En läkare som heter Chris lyckades sätta dit en mördare på grund av sin erfarenhet. Chris hade tidigare varit med om en mycket sjuk man med skador på fingrarna som uppsökte honom och berättade hur skadan uppstod. När det inträffade andra gången med en helt annan person som hade nästan lika, exakt likadan skada som den första mannen hade Chris hört om mordet på en äldre kvinna som fick händerna utslagna. Chris ringde då polisen och mannen greps. Och tack vare blodspår på mannens byxor kunde han fällas för mordet på den äldre kvinnan. För första gången, två år sedan, hörde jag om detta. Då blev jag förvånad. Men jag blev också glad. För de idioterna som slår ner folk, nästan helt oprovocerat, kan bli svårt sjuk, då är det bara bra. Nästa är det Anton helt... Abel som har skrivit texten eller? Ja, alltså, nej, ni det var ju sjukt, det var jättesvårt att läsa. Alltså det var inte jag som läser dåligt, obviously. Nej, det läste bra. Ja, det var väldigt. Lite... Alltså det var väldigt svårt att läsa för det är en konstiga ja. konstig, konstig, Men vi Det var ja, varit men... ett konstigt barn som hade skrivit jättemånga. Det var K det låter KP. Just för att läkaren bara heter Chris. Det känns ju väldigt kp ni Men vet ni vad det är? Men Chris har egentligen ett annat namn. Är det ett fingerat namn? Nej, men vet ni vad det kommer ifrån? Nej. Nej. det kommer från Flashback-forum. Nej, Jag håller med. så KP man en sjukt bra... Verkligen. Så alltså... Alltså, kamratpåster. Inte kommunist-friska. Nej, förkortnings... Så här. Ja, och det... Ja. Så det... Men... Så det tänkte jag prata om. Men får jag bara men... fråga då, för att ja. nu blir jag orolig, inte för att jag gör det här, men många kanske skär sig på ett papper, får ett sår, och så direkt är man där och mm, suger ja. på det såret, stoppar mm. fingret i munnen. Mm. Kan man dö då? Eller är det bara om det är andras Alltså jag bakterier. tror att det är mer om det är andras bakterier. Okej. Okay. Så det var ju, ja, förtydligen var de här bakterierna då, de fanns i munnen. För i så fall fan bara bitar på nagelbanden. Ja men jag döda. tänker att det kanske är någon annans bakterie ja, som är farligt Alltså ja. att inte sina egna men, men alltså ja alltså, jag, jag läste bara jag, jag var inne på flashback för att Ja härligt Och skulle mm. researcha lite för podden Jag typ sökte på kurios om kroppen mm. Och då fick jag upp det här härliga Och ja Som den flashback torska är Kunde jag inte motstå Den goda goda lilla biten Som den här personen hade slängt ut med Chris och menar, det var så bra det var så många bra komponenter det var Slå på munnen mord ja. läkare det var så basiller. många ja, mm. Mm. Alltså, det är som början på en skräckfilm mm. bara ja. ja ändå som jag uppfattade ja. ja, typ men alltså om man då nej, inte alls som jag alltså det har inget med det att göra nej men alltså det är ändå jag vet inte det var, alltså, det var jag var ju förvånad när jag läste det jag bara jaha Okej, okay, och sen, ja, då tänkte jag, okej, okay, men då sätter jag väl igång den här Google-maskinen och mm, mm. börjar googla på. Mm. Nej, nah, det kommer mm. ju inte upp någonting. Det kom bara upp, alltså, när jag sökte på eh, dö av att slå en annan på munnen, då fick jag bara upp, ja, ah, om du har ångest, då kan du bli torr i munnen. <laughs> ah, ja, så jag fick bara upp ångestträffar. Okej. Okay. Och det deppiga där, för de som har erfarenhet av det, är ju så att ångestdämpande medicin vanligaste bieffekten är ju också att torrhet i munnen jo. hur fan vilket mm. jävla dubbelsläp i ansiktet ja. bara <laughs> kring det, men alltså jag tänker direkt nu blir det under midjan genast här men om man då, om man istället skulle slå någon i kuken eller fittan ja. <laughs> skulle man då kunna få typ säkert en lån på händerna ja men det var inte det vi pratade här, om i här, lunchrummet här häromdagen, alltså här. könsherpes i munnen och munhärpes i könet ja. alltså om man bara mm. råkar grida grejer mot ja, alltså så man gnider sina kön på olika ställen och sen får man konstig sjukdomar. Ah. Ni vet! Nu, <laughs> ja, ja. vi tänker inte ge det någon igenkänning här. Nej. Men nu, man kan inte slå upp ett sår mot, på, på mot mjukdelarna. Det säger ju sig självt. Jo. jo, nej men folk, då pubis? Är jätte. kan ju vara väldigt rasbigt. Om man har klippt kort. Ja, det kanske är lite mm. stubble. Mm. Så. En millimeter pubis. 10 000 rörklad mot handflatan. Mm, ja. <skratt> dumma kroppen. Ja. Ah. kan vi ju kalla segmentet för. Mm. Dumma, dumma kroppen. Dum, dum. Eh, nej, men till exempel första samlaget. Alltså kroppen beter sig inte som man vill. Men man blir <skratt> kanske inte chockad över att man kommer efter 15 sekunder och... Samtidigt inte fick upp den. Nej. Ja. Uh. Ingen jättesjock. <rör> alltså alltså, det det sist är ju mer av en chock. Eller? Inte få ja. ja. För den har ju gjort annat än att stå i typ tio år. Nej. Två år. Okej. Så du förlorar oskulden nu Nej. Alltså, man... nej, men de... i början stod det ju inte så mycket. Eller vadå? Man sprang ju inte runt man sprang... nej, men man sprang ju inte med en raging boner när man var två, liksom. Nej, fast den... funktionaliteten finns ju från ganska tidigare ålder. Jo, men den, det var ju först när man... Ja, det var ju senare. Den stod mer... Fann. Ja, yeah. skitsamma. Man är inte så jätteförvånad att man inte var bäst på sex nä, nä, gången. nej. Nej, ja, Det är det vi är ju väntat som fan. Alltså det här var ju inte taget från min, min, mitt första samlag. Det var ju bara ja. något jag sa. <laughs> ja, ja. Nej men <laughs> hypotetiskt så generellt <laughs> ja. så finns det ju folk som har ja. halvdåliga. Ja. Mm. Ja. Man, kanske har, man kanske har druckit sju öl och vin. Ja. Mm. Och man får inte upp den. Mm. och Eller kommer efter 30 mm. sekunder. <laughs> det behöver inte hänt mig. Men det kan Nej. vara så. Okej. Ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> Så, var det inte Så dumma <laughs> Nej det var ju inte något, helt, det var något helt annat uh -huh. Men dumma kroppen, kroppen man inte gör som man vill mm. Men man blir nödvändigtvis <laughs> inte chockad över det uh -huh. Kanske bara Förvånad Ja ja, Och Det hände mig i somras Det började med att Två av mina kompisar hade Berättat om att de hade en vaxprop uh -huh. Var <laughs> På samma <laughs> dag <laughs> Gud, ja oh, jävlar, men en, en sa ja bara, jag har en vaxpropp. och så sa den andra vad då har jag med typ kanske de sa, oh. båda hade vaxpropp på samma dag och då tänkte jag jag har nog också en vaxpropp." <laughs> tänkte jag <laughs> du, för att du ville vara med eller vad jag vet inte men jag gick i alla fall hem och tog en sån här jävla um, som en liten så här, det ser ut som en clown tuta ja yeah. yeah som man använde för att, att suga ut snor med mm, ja. länsan på barn mm, <laughs> e, och fylla det med vatten som man gör, varmt vatten och spruta in det i örat för det är tydligen som man får ut en vakspropp mm. Mm. och jag sprutar, och jag spruta i örat och, och, och, <laughs> Likt Bergman när han var <här> tolv <Likt bärgman. tålade. här> <här> hela, oj, in i örat och hårt in i örat och oj, vad det var tårar sig i ögonen mm. <här> och inte fan kom det ut någon jävla vaxpropp Byt tre. Gå och lägg mig. Gå till jobbet dagen efter. Framåt 11 tiden på kontoret. Jag sitter och skriver. Vad är det är det här? Vad är det? Vad har vi jobbat med dig? Ja, ja. Så ska jag ställa mig upp för att gå till köket och hämta lite kaffe. Kan inte stå eller gå. Vad? håller på att drömma om Får ta tag i skrivbordet. Vad händer med min kropp? Ja, vad händer med min kropp tänkte jag. <laughs> jag har ingen balans whatsoever. Det här har aldrig Jo det här har hänt en gång för På skarinska När jag... mina, ben... mina ben Ben gick fortare än min överkropp Så jag på att ramla baklänges Men då var jag också jätte jättefull. full Åh oh, Pappammar på skarinska Åh <laughs> <laughs> oh. Pass, alltså, pappammar och enorm timing Och jag är ändå grassadjur Just där gick man då ja. Geni Och jag, ja, jag satt mig på mitt bord Och låtsade som ingenting Skit det Oj, oh, jag har träningsverk I, i mina käkar jag Stänker på Ja Nej, men i alla fall, jag kunde jag var ju nykter ja. så vitt jag kunde minnas att jag inte druckit. På var säker för en dag. Eh, så jag satte mig igen. Det var inga annat att göra. Nej. Nej. Eh, visst, jag visste ju. Balansorgan, balansorganet sitter i öronen på något sätt det finns ju ja. något slags. Ja, en kristall tror jag. Ja. Ja, just det, det är en balanskristall ja exakt så jag drog mig till minnes att jag hade hört något om balanskristallen så jag googlar lite på det jag ringde sjukvårdsupplysningen och bollade lite fram och tillbaka med den personen där jag fick lite bra tips Gå hem. <skratt> <skratt> <skratt> Kanske inte gå. Det var så mycket som tar dig hem. Äh, ringer min kompis Daniel Dela. Oh! <skratt> så får komma och hämta mig med bilen. <skratt> oh, <fint. skratt> Vilken hjälte. Ja, så jag staplar ut där. <skratt> På ventplanen. Står och håller mig i min lyckstolpe. Åh kommer. Oh, och han såg så himla orolig ut. Oh, jag förstår ja, det. Det var superfint. Ja. Jag det ja. låter fint medan förvarandeskåpet kvar i bröstet som lyder. Ja. Så att nej, vad sa du på ja. Nej, typ jag bara det kanske är den här kristallsjukan bara, ja. Kristallnatten. <laughs> Kristallnatten är ju vad som följde. Det var det du hade på <laughs> Kristallnatten var ju min natt sen när jag skulle sova. Bort det här. Eh, nej men de sa väl typ eh, om det inte har försvunnit om några dagar kan du komma in. Vad var det? Alltså det är, ju, det är ju... Men gud hur länge höll det i sig va? Nej, bara till typ eftermiddagen, efter Alltså sa du till jag har inte förgrejat Nu när du säger det här mm. Du har något svagt minne Om att vi har pratat om den här kristallen mm. Men jag vet inte om jag Alltså var du mitt i samband, kan vi specificera månad? Alltså det var ju den månaden Kanske man kom in till GE På förmiddagen och gick hem klockan två Åh, oh, den månaden var den bästa månaden Ja, fast ja Den var bra, jävligt bra så jag vet inte om jag sa det till dig. Jag Nej. sa det till någon. typ. Vi kände andra. inte varandra så bra då heller. Nej. Nej. Nej. Wow. Oh, det var en härlig historia. <skratt> <skratt> det här behöver inte någon höra. Vi, då, då tycker jag vi tar ett litet avslut. Ja. Härliga kroppen. Podden som kommer. Överallt. Hela tiden. Mm. Över trådgarinen. Tack och eh, gör oss nu en personlig tjänst. Mejla ta aldrig! Ta hand om Skoja er själva, varandra och era härliga kroppar tills nästa gång. Så hörs vi då. Puss. Ja, och vi ska försöka släppa våra poddar på söndagar slash måndagar slash tisdagar. Alltså ja. en gång i veckan. Någon ja. typ. Mm. Podden som kommer en gång i veckan, hela tiden. Fan <laughs>